פרק כ"ג לא תישא שמע שב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב, למטות אחרי רבים להטות, ודל לא תהדר בריבו, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. לא תטה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים, ויסלף דברי צדיקים. בגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה לכרמך, לזיתך. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שוריך וחמוריך, וינפש בין אמתיך והגר. ובכל אשר אמרתי עליכם, תישמרו. בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. שלוש רגלים חוג לי בשנה. את חג המצות תשמור. שבעת ימים תאכל מצות כאשר צוותיך. למועד חודש האביב. כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקם. וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה. וחג האסיף בצאת השנה. באוספך את מעשיך מן השדה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון, אדוני. לא תזבח על חמץ דם זיווחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך. לא תבשל גדי בחלב עמו. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. כי שמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך. כי אלך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיטי, והפריזי והכנעני, החיבי והיבוסי, והיחדתיו. לא תשתחווה לאלוהיהם, ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את אדוני אלוהיכם, ובירך את לחמך ואת מימיך. והסירותי מחלה מקרבך. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך אמלא. את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. ושלחתי את הצרעה לפניך, וגרשה את אחיבי. את הכנעני ואת החיטי מלפניך. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה, ונחלת את הארץ. ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר... עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגירשתמו מפניך. לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. לא ישבו בארצך, פן יחתיעו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש.